32. fejezet Amint Mora felvesz, SMS-t küldök Sajnálom, később megmagyarázom. Szóval hova megyünk? kérdezi Mora. Meglátogatjuk best. Megtaláltad? Nem én, Eli. Az Ellie által megadott címet beütöm a navigációba. Azt írja a KB 38 perc. Elhagyjuk a várost, rátérünk a 78-as útra, és nyugat felé vesszük az irányt. Van valami ötleted, Besz Leslie hogy illik a képbe? Kérdezi Mora. Ők is ott voltak akkor este, mondom. A bázisnál. Rex, Hank és Bess. Mora Bólint. Elképzelhető. Vagyis mindannyiunknak volt okunk menekülni. Csak hogy a többiek nem menekültek el. Legalábbis először nem. Leérettségiztek, aztán egyetemre mentek. Ketten közülük, Rex és Besz nem is jött vissza. Nem mondanám, hogy bujkáltak de nyilvánvaló, hogy Westbridge-ből nem kértek többet. Hank, nos, ő más tiszta. Ő minden nap elsétált a bázistól a város másik végébe, a sínekhez, mintha az útvonalat vizsgálná. Mintha azt próbálná kisilabizálni, hogyan került oda Leo és Diana. Szerintem tudom a választ. Az utolsó emléke róluk az, hogy lelőtték őket a bázisnál, ahogy neked is. Igazából nem láttam, hogy lelövik őket. Tudom, de tegyük fel, hogy a titkos társaság tagjai, téged leszámítva, mind ott voltak. Leo, Diana, Hank, Bess és Rex. Tegyük fel, hogy látták a reflektorokat, hallották a lövéseket és elfutottak. Lehet, hogy Heng és a többiek látták, ahogy Leót és Diana-t de hozzád hasonlóan halára rémültek. Másnap azt a hírt kapják, hogy a vasúti sineknél megtalálták a holttestüket. A város másik végében. Nyilván összezavarodtak. Mora Bólint. Nyilván ők is azt gondolhatták, hogy a bázis emberei vitték oda őket. Úgy van. Ennek ellenére a városban maradtak. Mora felhajt az autópályára. Vagyis ez arra enged következtetni, hogy a Reeves és az emberei nem tudtak Hankről, Rexről és Bessről. Talán csak Leo és Diana ment közel a kerítéshez. Logikusnak tűnik és Reeves reakciójából ítélve az a sand hogy ő sem tudott a felvételről. Vagyis azt hitték, én vagyok az egyetlen élő szemtanú, mondja. Egészen mostanáig. Úgy van. De mégis mi buktatta le őket? 15 év után. Erősen töröm a fejem. Van egy tippem. A szemes sarkából mora látja rajtam. Mi az? A vírusvideó. Milyen vírusvideó? Amint Henk állítólag mutogatja magát. Elmesélem neki a sztorit, hogy a videó elterjedése után az emberek azt hihették, valaki önbíráskodásra adta a fejét. Amikor végzett megjegyzi. Tehát azt gondolod, hogy valaki a bázisról látta a videót és felismerte Henket? Megrázom a fejem. Nem, ez nem túl logikus. Ha látták Henket aznap este, már korábban felismerték volna. Egy mozaik még hiányzik. De valami azt súgja, a dolognak köze van a vírusvideóhoz. videóhoz. Tizenöt éven át mind a hárma biztonságban voltak. Ám egyszer csak napvilágra kerül az a videó Hankről. Tutira összefügg. Egy piros ruhás lovast ábrázoló barna tábla köszönt. Üdvözöljük Far Ez nem az a tipikus vidék. Távolul sem. Somerset megyének ezt a részét tehetősebbek lakják, akik vidéki nyugalomra vágynak meg egy hatalmas házra, hatalmas telekkel, ahol belátható távolban szomszédok sincsenek. Ismerek erre felé egy gyakran jótékonykodó pasast, akinek a telkén három lyukú golfpálya van. Mások lovat tartanak, vagy almát termesztenek bornak, vagy puszta kedftelésből valami másfajta gazdálkodást folytatnak. Mora arcát figyelem. Látom rajta, hogy ez neki is sok, így hirtelen. Oda nyúlok, és megfogom a kezét. Rám mosolyog. Mosolyat csontik hatol, felvillanyoz, vért pesdít. Fogja a kezem, az ajkához emeli, és megcsókolja. Mora, tessék! Ha megint el kell szöknöd, veled megyek. Az arcához szorítja a kezem. Nem hagylak itt, nep. Csak hogy tudd, akármi lesz, többé nem hagylak el. Minden más szó felesleges. Érezzük mindketten. Nem vagyunk többé hormontól fűtött kamaszok, sem rossz csillagzat alatt álló szerelmesek. Edzett, tapasztalt harcosok vagyunk, akik pontosan tudják, ez miről szól. Semmi megjátszás, semmi elfolytás, semmi játszmázás. Eli kocsi a beszéd farmiától nem messze parkol. Mögé állunk és kiszállunk. Eli és Mora megölelik egymást. Tizenöt éve nem találkoztak. Azóta, mióta Mora aznap éjjel Ellinél húzta meg magát. Miután elengedik egymást, eli kocsiához megyünk. Elli elfoglalja a volánt. Enyém az alnyós ülés. Mora hátra csusszan. A kocsi bejáróhoz hajtunk, és megállunk a kapu előtt. Ellie megnyomja a kapucsengőt. Semmi. Még egy próba. Megint semmi. A távolban feltűnik a fehér farmház. Mint az összes hasonló farmház, amit valaha láttam, ez is elbűvölő és nosztalgiát ébresztő. Könnyű elképzelni, mennyivel nyugodtabb, boldogabb lehet itt az élet. Kiszállok, próbálom kinyitni a kaput. Nem megy. Kizárt, hogy itt feladjam. A cöllök kerítéshez lépek. Felhúzózkodok, és hopp, már bent is vagyok. Intek Elinek és Mórának, hogy maradjanak a kocsiban. A farmház úgy 150-200 méterre lehet. Nincsenek fák, semmi, ami mögött el tudnék rejtőzni. Nem számít. A kocsi bejárón indulok el, bárki láthat. A házhoz érve látom, hogy a garázsban egy Volvo kombi áll. Megnézem a rendszámot. Michigané. Vesz en árborban él. Nem kell hozzá nagy nyomozó tehetség, hogy rájöjjek. A kocsi valószínűleg az övé. Egyelőre nem csöngetek be. Ha Besz itt van, már úgy is tudja, hogy itt vagyunk. Megkerülöm a házat. Bekukucskálok az ablakokon. Hátulról kezdem. Meglátom best. A konyhában van. Előtte az asztalon egy majdnem üres Jameson viszkis üveg. A pohara is félig üres. Ölében puska. Figyelem, ahogy az italért nyúl. Egy kicsit remeg. Lassú, tétova. Mint mondtam, az üveg már majdnem üres. És hamarosan a pohár is az lesz. Azon filózom, mi legyen a menet. Nem akarom sokáig hallogatni. A hátsó ajtóhoz lopózom, lendítem a lábam, és a kilincs fölött berúgom. Az ajtó piszkafa módjára hasad ketté. Nem havozok. A rúgás lendületét kihasználva pillanat alatt a konyhában termek. Besz lassan reagál. Még fel sem emeli a puskát, már csavarom is ki a kezéből. Gyerekjáték az egész. Riadta a rám mered. Szia, nem. Szia, Besz. Legyünk túl rajta, mondja. Lőj le.